is nou vanavond, maandag en dit is net soos skyns na 7 uur en dit is dan Suid-Afrikaanse tyd skyns na 7, Suid-Afrikaanse tyd en jy is baie, baie welkom as jy hier ingeskakel het, jy is by die rechte plek by Net Radio SA Net Radio SA en ons webwerf gee ek net weer vir jou www.netradiosa.com sie open.za Ek herhaal net weer www.netradio.sa.co.za Op die net op die webwerf sal jy al die inligting kry oor ons radio. Al die mense wat uitsaai, al die programme, al die tye en daar is ook die argief sodat jy kan luister na 'n program wat alreeds uitgesaai was in die verlede of uitgesaai is. So dat jy op jy eie tyd rustig kan luister wanneer jy die tyd vind om dit te kan doen, enige tyd. Maar dis ook vir die inlichting van jou vriende. Jou vriendekrang, as jy denk dat enige iemand hierby hy die program kan baat vind, dan wil ek vraag dat jy assoblief die indigting soe aan daar die persoon sal oordra, miskien per WhatsApp, miskien per platform, een of ander groep aan wie jy ook behoort. Dit maak nie rechtig saa nie, ons saak nie, ons probeer nie dat ons hier die boodskap so ver en weit as moendlik probeer bekend maak, dat mense weet, minstens dit weet hier op een maandag, dinsdag, woensdag en so meer die dag jy ken nou al die tye dan is daar iemand met die naam van dokter. Tine Eilers wat uitsaai en dit gaan meestal op die oomblik oor die bruid van die Heer Jezus maar daar is onder afdelings omdat die bruid van Jezus die kersie op die koek is van die hele ganse skrif, mense, daar is eindelijk nie iets belangriker van een mense kant af gesien, die oomblik wanneer Jezus Christus, die Seen van God, in die huwelijk tree met mense, mense wat gereed is daarvoor, mense wat gereed gemaakt het, mense wat daar nou verlang het, en so geleef het met daar die bepaalde verlange, maar ek gee net geveel iets ietsie om mee te vergelyk. Wie was die mense, wat die voorrecht gehad het om Jezus te sien, daar toe hy geboor is, in bed leef, in een krip. Net die wijse manne, en ek wil net vir jy sê, ons weet nie hoeveel daar was nie, baie mense val in een struk, oor prentjes en goed, wat ons het, van drie kamele en drie wijse manne wat daar sit, Dit is nou nie wat daar aan die Bijbel staan, nie, ons weet nie hoeveel daar was nie. Die afleiding word met sommige maak, omdat daar staan goud en weerhoek en myrre as die geskenke. Een persoon kan goud en weerhoek en myrre bring, of twee persoon kan het bring, of drie, of vier, of vijf, of zes, of honderd mense, ons weet nie hoeveel wijse manne daar was nie. Maar, dit is al wie geweet het, dit was net daar die manne, omdat hulle dit graag wou weet. Niemand anders het daar die voorheid gehad, behalwe hier die wijse manne uit die oosten. Nou ek is oortuig daarvan, jy wil graag deel wees van die bruid van die Heere Jezus. Weet jy wat gaan dit beteken, dat jy sy tweede helfte is, dat jy tot in alle eeuwigheid saam met hom gaan wees net waar hy is net waar hy is en net wat hy gaan doen, gaan jy saam met hom wees, jy gaan saam met hom op sy trood wees, jy gaan nooit weer van hom gesky wees nie, jy gaan altyd tot in alle eeuwigheid by hom wees. Nou as jy vir Jezus lief het, mense, dan is daar mos dan nie een groter, groter, groter gebeurtenis wat in jou leven kan plaasvind as die dag dat jy uitgenooi word na die bruilof van die lam nie. nou is waarover ek praat met u, oor dit wat die Heere so stikkie vir stikkie vir my oopgebreek het, so dat ek dit met vertrouwe aan jou kan oordra. Maar nou moet u verstaan, asjeblief toch, en met groot liefde en barmhartigheid, sê ek dit vir jou. Dit het my seker langer as 20 jaar, langer as dit oor, geneem om hierdie legkaart in mekaar gepas te krijg, nie omdat ek het in mekaar gepas het nie, omdat die Heere dit self gedoen het, hy openbaar om self. So, baie welkom, waar jy ook al mag wees, of jy hier in Zet-Afrika is, en of jy ergens in die buitenland nou na ons luister, jy is baie, baie welkom, jy speciaal, En ek groet gewoon ek, omdat hier die radiese stasie, sy golwe, reg oor die ganse wereld uitgesaai word. Groet ek, in die paar tale, soms aan ons begin met die Russische taal, in Privet, Zdrafutja. Ek weet dat my boete, Pieter Erasmus daar in Saratov in Rusland, soms inskakel, as sy ingeskakel is, specie, specie, halve jou my boete, as ek sê Privet, Zdrafutja vir die mense wat uh, Duits duitsprekend is, guten abend, en die wat uh, Hebrews verstaan, shalom vir mense wat Grieks is kalimera, hello, hi and hi vir sommere hele klomp mense en goeie naand vir ons mense in Suid-Afrika of ergens in die buitenland wat Afrikaans verstaan en wat het waardeer en evening vir ons Engelsprekende mense nou ek hoop jy is baie rustig, ek hoop dit rechtig, so uit die diepte van my hart, dat jy ergens op plekje het, dat jy kan gaan sit, of le, of sit le, soos dit veel moendlik is, en in Godse teenwoordigheid kan ontspan, en dan hoop ek dat die kwaliteit van my stem ook dan van so aard is, dat het jou rustig kan stem. Voor ons begin, en ek met u praat oor bepaalde gedagtes, wil ek graag bid, graag bid, en ek wil graag bid, vir mense wat onwel voel, wat die symptome nou ook al mag wees. Dit is nie lekker as een mens, onlekker voel nie. As dit nie alles wel is met jou nie in jou lichaam, soos ons die ander dag vir Tania kon gebid het, en sy kon getuig van die feit, dat die pijn weg is na die gebed, weet nie hoe lang na die gebed nie, maar die Heere is in sy groot genade en barmhartigheid altyd bereid om na ons gebede te luister, En as een mens kan vereenig in die gebed, is daar die uit die aard van die saak meer kracht in daar die gebed. Die Bijbel sê die vierige gebed van een gelovige of een rechtverdige het groot kracht, groot kracht, woord dynamis, dynamis, dynamiet, dit het groot kracht. En ek wil vraag dat ons al bid vir Lorain, het bepaalde symptome wat sy vandag ervare in haar lichaam, sy was ook by die dokter weet nie precies waar oor dit gaan nie, maar by God is alles bekend, hy weet wat met ons verkeerd is hy weet dan hoeveel haare ons op ons kop het hy sê daar sal nie een haar van ons kop afval as dit nie sy wil is nie hy ken ons baie baie baie baie goed daarom vraag ek kom ons vereenig in die gebed Vader ons dankie vir die voorrecht om te kan bid Heere om u naam te kan anroep in te weet dat u ons God en Vader en Saligmaker en Geneesheer en Vriend en een ander klomp hoedanighede vir ons is en net om te kan bid is vir ons een groot, groot, groot voorig. En heren, ons weet, as ons nou self in die plek was waar ons nou gebed nodig het, dan sal ons jyl waarschijnlijk paie andagde aangegeet. En wil ek nou vir u vra dat ons dan so sal intree op die oomlik, asof ons ook ingesluid is in, in die gebed wanneer ons nou bid Vader ek steek my hand uit en ek vraag dat ons ons hand so in die geloof sal uitsteek na die Heere rondom Laureine en vraag, Vader omdat u herken en omstandighere by bekend is, u weet wat die symptome is, u weet wat iemand in die lichaam ervaar en waar dit ervaar word en hoe dit ervaar word en wat die oorsprong daarvan is, dit alles by u bekend. En ons weet, Vader, u spreek net die woord, en dan verdwijn daar die siektes. Daarom, aan die geloof, wil ons vir die vraag, Heren, neem dit weg, geef vir haar u rustigheid, en u vrede, en u kalmte, so dat wanner sy weer getuig, sy getuig van die groot wonderdade, van God wat uit gebed ontstaan het dier mense, dier boetes en sissies wat saam gestem het in die gebed en ons sal verzichtig wees Heere, ons gee vir u die eer net soos wat ons die eer vir u gee vir die geneesing van Tania dat daar die pijn verdwijn het, so gee ons vir u die eer ons neem nie eer daarvoor Heere, ons bid en ons nader die troon, en ons weet, ons gebede, word in weer ook bakke opgeneem, en word na die troon toe gedra, en dis u wat gebede verhoor, dis u wat het doen, dwars dier die eeuwe jyn, en vir die wonder daarvan, en vir die wonder van geneesing, dank ons u nou, opreg, met nederigheid, en dankbaarheid, in Jezus' koosbare naam. En ons dankie, dat ons dit mag doen, dankie jyre, vir een voorrecht om te kan bid, en te weet ons praat met ons skipper, met ons vader, en met ons vriend. Weet jy die wonderlikste ding, waar ander mens kan denk as jy aan God denk, is die liefde van God dat hy vir ons omgeen, dat hy vir ons rechtig lief is, omdat God liefde is. En ek kan vir u sê, dat ons nie rarig begrip het van ware liefde nie. Ons mag dit miskien ervaar, op een menselike manier, maar die liefde wat God vir ons het, gaan alle verstande boven. en kom hy ons lief het? dit is een vraag, wat een mens ook in Pesalem 8 krij, waar die Pesalem dichter vraag, nou jyre, as ons so kyk na al die grootheid van die skippings, daarin, wonders, wat is die mens, dat die aan ons denk? Maar ja, God denk aan ons, hy denk nie net aan ons nie, hy is lief voor ons, hy voel liefde, vir my en vir jou. Dit nie wonderlik nie. En omdat hy vir ons omgee en vir ons lief is, daarom kan ons ook op sy liefde reageer, omdat hy ons eerste lief gehad het. En hy vraag, dat ons soms sal lief he, met ons jylle hart, met ons jylle verstand, met ons jylle siel, en met al ons krachte. Ach, ek vraag toch vir eeuw, my ouboete en soosie, kom ons geef vir God, daar die soort liefde. En weet u wat? Die Bijbel sê, daar geen groter liefde, as dat iemand sy of haar lief haar lewe, vir haar medemens afleene. is om ietsie van jyself te gee, iets van jou mens wees, iets van jou liefde, en jou ervaring van Godse liefde, om dit te weerkaats, om dit te weerspeel in ander mensese levens, net soos wat ons dit nou hier gedoen het in die gebed. Nou ek wil vanaan een paar verse lees, en dit gaan eindlik oor die tyd, dit gaan oor om betijds te wees, om tyd te ken, om te weet dat God ons nie die duisternis laat, oor die groot en deurlichtige dag, waarvoor ons nou wacht, ons allemaal wacht daarvoor, Maar dis die volgende ding wat in vervulling moet gaan, is die wederkomst, van ons Heere Jezus en dan moet ons gees en siel en lichaam onberispelik bevind word by sy wederkomst volgens Paulus in Thessaloniansense maar dis nie om ons bang te maak nie kom ons denk nou net aan een bruid wat moet gereed maak en sy sê nou maar sy gaan sien iemand een consultant om nou vir haar raad te gee oor al die goed wat voorbereid moet word, en alles wat in orde moet en in een plek moet wees. En as hy die goed so aftik, een vir een vir een vir een, dan sê het ons nou nie om die persoon bank te maak. Dis maar net, omdat jy omgeef het die persoon, en jy wil nou nie het die persoon moet, Op daardie dag, wanneer hierdie groot moment nou aanbreek vir haar en vir hom, die bruid en die bruidegom wat nou wil trouw Dat iets nou skeef loop nie Ach ek het al so baie keer, voordat mense in die bevestig het, al hierdie ogoekies vir hulle afgelees en laat af En sy moet toch net nie vergeet nie Bijvoorbeeld, as jy een bepaalde lied wil hee, wat gesing moet word, Geef vir my daar die lied, gee om vir my, Geef vir my die, die woorde daarvan, Geef vir my die muziek, En weet jy wat, dan vergeet mense dit, Dan is dit nou nie daar nie, Weet jy wat vir voorgrote leerstelling is dit nou vir mense, Wat graag een specifieke lied wou syng, of wou die gemeente moet het syng, of hy nou ook al daar teenwoordig is, die getuies, of die familie, en vrienden, en nou het hulle net daar die ouwe klein klein dingiekie vergeet, maar het word later een groot ding, en ek sê altyd vir hulle, jy weet die een ding leid na die ander, en dan word het net een klom spanning, in plaas van dat jy dit nou geniet, Dan is dit nou vir jou een verskrikkelike gespanne oomblik Om wat dinge ver, begin verkeerd loop Klein dingiekie soos die leed Of die ringe wat ergens achter gebleid het en het, het nooit gebring nee. Denk nou nie daar aan Klein ou dingiekie Wordt een groot, groot, groot, groot bron van kommering, van spanning en probleeme Nou ek wil nie hee dat jy gespannen moet wees oor die komst van die Heere Jezus nie. Ek wil hee, jy moet blij wees daar Mens kan net blij wees as jy gereed is daarvoor. dan nou kom ek lees vir jou in die evangelies en ek begin hierby Matthäus' evangelie, ek gaan ook in Lukas' evangelie by die 21ste hoofdstuk lees, ek lees nou hierby die 24ste hoofdstuk van Matthäus, en ek hoop jy is rechtig nou lekker ontspan, en antennas is baie mooi lekker rechtop, dit is van die eerste vers, en Jezus het uitgegaan, en van die tempel vertrek, en sy disciples het nader nadergekom, om om die gebouwe van die tempel te weis, en Jezus sê vir hulle, sien julle al hierdie dinge, voorwaar, ek sê vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip, op die ander gelaad word, wat nie afgebreek sal word nie. Nou mense, dit het letterlik, in vervulling gegaan in die jaar 71 na Christus onder die Romeinse regering is die tempel afgebreek en daar was baie goud in die tempel en gouwe voorwerpe soos wat jy sel weet en hulle het letterlik elke klip afgebreek op soek naar rijkdomme en goed wat dalk versteek mag wees seker te maak dat dit er nie iets dalk daar achter laat nie maar Jezus het dit profiteer hy het het so gesê sê waar ek sê voor julle daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander een gelaat word wat nie afgebreek word nou mense dit is hoe Godse woord letterlik in vervulling gaan, elke lieve ding en die Heere Jezus het het so ernstig gestel dat hy gesê, daar sal nie een Jota of een titelkie wees wat nie in vervulling gaan hee nou weet jy wat is een Jota en wat is een titelkie een Jota is die kleinste letter van die Hebraeuse alfabet jy krij nie een kleiner letterkie nie Alle die ander letters is groter as die jod of die hoe jy dit ook al dan wil noem. Een titelkie is oor klein strepie aan ander letter. So as jy nou Hebrews geken het, dan weet jy dan so jy gewet het hoe een jod lyk. En dan sal ek een van die strepiekies, want dit is twee strepies. Een van die streepjes is een titelkie En alles wat die Heere gesê het sal dis in vervulling gaan Alles, elke liewe woord wat hy gesê het Sal in vervulling gaan En toe hy op jou lijfberg gaan sit Kom die disciples alleen na hom en sê vertel ons wanneer sal hier die dinge wees wat is die teken van die komst en van die volleinding van die wereld jy moet kyk hoe hulle hier die vraag vraag wat is die teken van die koms en wat is die teken van die volleinding van die wereld dit twee verskillende momente Jezus antwoord en sê vir hulle, pas op, dat niemand julle misleid nie. Sê nie hoe begin hy sy antwoord? Want daar gaan misleiding kom. Hoe kom? Net soos in Eden, waar God gepraat het, het die duivel ingekom, en hy het kom leeg. En hy het vir Adam en Eva misleid en hy het hulle uit alles uitberoof soos baie mense ach mense weet jy hoeveel van sylke soort verhaal is hier op ons aarde somme net hier in Suid-Afrika, ek praat om mannet hier van Suid-Afrika om ek nou hier sit mense wat al hulle geld beleid en een bepaalde organisatie wat dit nou so bestuur, so dat hulle nou geld kan heer die dag sal aftree. En dan bedroeg afkom van die hele situasie en niks het nie, en die maatskapie is weg, helemaal geliek dier, hulle bestaan nie ees meer nie, en daar, krein, hulle kry nie ees een cent in elke rand nie, soos in niks nie. alles verloor. Mense, dit is hoe so Adam en Eva, hulle het alles verloor. Die duivel het hulle uit alles uit bedrieg Daarom begin die Heere Jezus dier te sê, pas op, dat niemand julle misleid nie. Mense, alhoe mens kan oppas, om nie misleid te word, is om die waarheid te ken. Waarheid sal jou altyd vry maak pas op het niemand jylle mislein nie want baie sal onder my naam kom en sê ek is die Christus daar is al sylke mense, was al sylke mense, daar is sylke mense wat sê hylle is die Christus, daar is een persoon op die aarde al wat gesê het hy is die Christus, hy belewe nog hy het hele groot organisatie in die gang en hele klomp mense Hele groot groep, groep mense wat omgeloo En hulle sal baie mense mislui Soos wat daar al ter duisende mense mislui is Hy sê en julle sal hoor van oorloop En gerichte van oorloop Nou as jy nou vandag leef en jy toegang tot internationale tv so jy internationale nies kan volg dan sal jy sien daar is altyd gerichte van oorloog en daar is altyd een of ander plek oorlog aan die gang as jy hem pas op moet nie verskrik word nie, want alles moet plaas vind, maar dis nog nie die einde nie. Hier die oorloge en gerichte van oorloge, jy weet ons nou daar is gerichte van oorloge op die huidige oomlik tussen Amerika, en verskillende ander plekke op die aarde, soos Noord-Korea by voorbeeld. Dis op die agenda, Dis dinge waar oor daar huidiglik Baie baie ernstig gepraat word Hoe na by hier die oorlog is weet ek nie Jy weet my ons oorlog begin som in oornacht Maar die Heere sê ons moet nou nie verskrik raak nie Want dit op sigself is nie die einde nie Dis tekens daarvan ja Tekens. Want wanneer een nasie sal tegen die ander on, opstaan En die een koninkryk tegen die ander, ons sien dit Die verskillende groot moendhede staan tegen oor mekaar Kom ons noem maar nie, net Rusland, Syda, Amerika Net om som nie het, in Engeland net om somme net so een paar name te noem. Staan teen oor mekaar, daar is onderhandelinge, daar is samensprekinge, maar soos wat die samensprekinge sê, maar bijvoorbeeld oor die moendelike oorlog die Noord-Korea, vorder so neem seker as groot moendhede standpunt in of teen of vir Amerika. Moontede wat tegen oor mekaar opstaan. Een nazi tegen een ander en een koninkryk tegen een ander. En daar sal hongersnode wees, besiektes, aardbewings op verskillende plekke. Kom ons vir dit so van die laatste een af van die aardbevings. Mense, daar is so'n ding soos een wat aardbevings op die aardes oppervlakte meet. Ons hoor nooit van al die aardbevings nie, want dis te veel, daar sommige mense wat sê die richterskaal, staan nooit stil nie, daar is altyd een of ander beweging, wat dan nou nie op groot skaal is nie, want dit blijkbaar word het, hierso van omtrend 6 op die richterskaal, dan word dit soort van richtbaar gemaakt, anders is dit te klein, in omvang en ons weet van aardbevings op verskillende plekke soos dit hier staan kom ons kyk na pestziektes kom ons noem een van die grootste peste wat daar zeker is op die huidige oomblik boom behal van nou volgriep die goed wat daar varkgriep Dink aan vugs en hoeveel mense daar door geraak word. Weet jy, die mense is al so bang, hulle gee nie meer eindelijk statistieke door nie, want hulle wil nie he, mense moet vrees bevange word nie. Dis soos hier in Zuid-Afrika oor plaasmoorde, mense mag eindelijk nie meer daar oor eindelijk berig lever nie, want die overrede wil nie he, amal moet nou bang word nie, en bevrees word nie, maar nie tussentijd gaan baie, baie mense dood, so of dit nou berig word, en of dit nou nie berig word nie, of dit dan geheim, gehou word, dit gebeur in elk geval, hongersnood, Mense daar is soveel hongersnoot in hierdie wereld Dat net wanneer dit op die ergste is in een bepaalde land Dan word die mens daarvan bewust Maar in die tussentijd gaan die verenigde naties voort En hulle is altyd bezig om kos in te samel En dit na mense te neem Wat honger lui vir al hier in Afrika Boe in die noorde van Afrika hongersnoot waar mense nie het om te eet en die Heere sê dit is tekens en dan sê hy in die achte vers maar al hier die dinge is een begin van die smarte dit is net die begin daarvan maar een mens moet gereed wees Wat kom ek sê vir jou iets wat Jezus gesê het oor sy wederkomst? Iets wat ek net aan jou mooi wil verduidelik dat het vast in jou geheel sal bly. Hy het gesê dit sal wees soos in die dag van Noach en dit sal wees soos in die dag van Lot. En hoekom noem ek het nou vir jou? Omdat al hierdie goed wat ek nou genoem het, is al reeds aan die gebeur. is reeds aan die gebeur, ooral op die aarde. Maar die Heere gaan nie toelaat dat sy mense daar deur geraak word nie. Want hy het gesê, Dit gaan wees soos in die daal van noog. Nou moet u mooi luister vir my. Die daal van noog het God besluit om wraak te neem op die aarde en die mense uit te roei en uit te wis. Maar hy het sy mense gewaarskie, want hy sê my skape luister na my stem en al was dit nou net acht skape van al die ander mense op die aarde, dan was dit nog hier die mense wat geluister het. So voordat God wraak geneem het op die mens, en almal verwoes het, en laat verdrink het, het die ark laat bouw, voor die oor van al die mense kon het sien. Daar was prediker, die prediker Noach, wat vir 120 jaar gepreek het, en vir mense gewaarskiet en gesê dat die aarde gaan verwoest word met water, en daar is veilige plek, namelijk die ark, mens kan daar in klim, Nou sê Jezus dit nou, dit gaan wees ons in die daal van Noach. So hy, wil hy mens moet denk aan Noach. Maar hoe gaan ons nou gereed word, as dit gaan wees ons in die daal van Noach? Wat het in Noachse tyd gebeur? Mensen het in een ark geklimt en hy is weggeneem uit die omstandighede voordat God die aarde verwoes het. Nou wil ek, jy moet bykie dank hieroor dat ek nou vir jou gaan sê. Jezus is die invervulling gaan van die ganse skrif. Alles gaan in hom in vervulling. Hy is ook een type van die ark. Kom, ek sê net vir jou een vers, haal het my sommer net so aan Daar is nou geen veroordeling meer vir die wat in Christus is nie. Verstaan jy dit? Hoor jy dit? Daar is nou geen veroordeling meer vir die wat in Christus is nie sê nie waar, waar le ons redding le in Christus nou wanneer ek dit aan theologische studenten verduidelik, dan sê ek die preenkie van die ark is baie makkelijk om te verduidelik, jy kan het in een kind verduidelik jy tekens om een vorm een mooie preenkie van die ark met een leer hier tegen die kant van die ark en een deur daar in die middel van die lyf van die ark en vir mense te sê as jy gered wil word en tlim jy net met hierdie trappe sien jy hierdie trappe, jy loop met hierdie trappe en jy tlim op tot reg rechtboe en dan is jy gered en nou moet ek het van Jezus sê om in Christus te wees As iemand in Christus is, is hy een nieuwe skipsel. Kijk, die oude dinge het voorbij gegaan, dit het alles niet geword. Maar wat beteken dit? Wanneer kan iemand nou sê, ek is in Christus, wanneer kan jy dit sê? Dan nou vat ons vat vir die ark. Is jy in die ark ingetlimmerd, jy het dit ons geweer, daar is die trappies, daar is die deur, Klim op die trappe, jy gaan in die, in die deur weet jy, moes nie eens nou daar binnen kan. Dit is soos een huis, ek vir jy sê Hier is my huis, hier is die deur Kom in asjeblief En so draai jy deur, die deur stap Dan sê jy nou binnen in die huis Nou, jy moes nie te raai of jy nou daar is of nie Jy weet dit mos Jy sien het mos, jy ervaard het mos Maar wat nou van om in Christus te wees Die oomlik is jy so vraag, vir baie op krist, dan heb jy gaan vraag, dan weet hulle glad nie meer wat om te antwoord nie. En dis waarmee ek jou graag wil help. Ek wil nie dit moet jou bang maak nie. Ek wil nie het, het moet jou onzeker maak nie. Ek wil nie het, moet jou rusteloze nachte gee nie. Ja, in ek wil nie, jy moet het verstaan. Jy moet kan rustig wees daar oor Jy moet rustig vir iemand dan kan sê Maar ek verstaan wat het, om in, wat het beteken om in Christus te wees Ek weet dat hy die tempel is To hy daar verwijs het na die tempel En sê breek het af En binnen drie daan Dan rug ek dit nou weer op Verstaan dat het sy lichaam is maar verstaan ook, dat Paulus sê, ons is een tempel, jy kan tekste verstaan, maar dit beteken nie nou noodwendig, dat dit vir jou een ervaring is nie, dat jy dit proefondervindelijk ervaar het nie, wil jou nie verloor nie oor, ek wil nie nou he, jy moet nou ergens verdwijn tussen nees en oor, omdat jy die mooi verstaan hee. Wil jy sê, dat jy dit alles stikkie, vir stikkie moet verstaan? Nie omdat jou verstaan daarvan, jou redding gaan verseker nie. Want of jy het nou verstaan en of jy het nie verstaan, is God jou red, dan red hy jou het is God wat in jou werk en die werk wat hy begin het sal hy nie laat vaar nie want hy laat vaar nie die werk van sy handen nie hy sal in ons bly werk, die werk wat hy ons begin het sal hy volleindig tot op die dag van Christus waarvan ons nou net hier so praat, wanneer Jezus weer terugkom en ek gees en siel en lichaam onberispelijk bevind moet word maar weet jy wat as een mens nie gemotiveer is nie, dan krijg jy gewoon ek nie veel gedoen nie. Die skrif sê by hy wat volhard tot die einde toe sal gered word, het jy dit al gelees? Hy wat vol hart tot die einde toe sal gered word. Paulus praat van een wetloop wat jy moet volleindig en hy praat van homself, dan sê, ek het hier die goeie strijd gestry, ek het hier die wetloop volleindig, en nou wacht daar vir my een kroon. Sien, hy weet. Maar ek en jy moet dit ook weet. Ons moet ook met soveel vrymoedigheid, en oortuiging, en met oorgaan, opgewondenheid vreugde moet ons dit ook kan sê en jy kan dit eindelijk net sê wanneer dit die werkelijkheid is wanneer dit proefondervindelijk deel is van jou self ek het vandag vir studenten verduidelik Een mens krijt twee soorte benaderinge tot die godsdienst. Die een is min of meer iets soos dat het in jou denken is, dat jy dit ken en dat jy dit verstaan. Dit is iets soos die woord objectief, dit is een objectieve waarheid, ek wil nou nie termen gebruik wat vir jou die mekaar maak nie Daarom bruik soebykie dat uit op die begrip, om te sê as dit nou objectief is, dan is dit iets wat jy kan bestudeer en jy kan een boek daar oor skryf of een boek daar oor lees en dit verstaan wat daar ingeschryf in staan Jy sou dit weer, jy sou daar oor een toets kan skryf en dit deurkom op grond van jou kennis, grond van die feit dat jy dit objectief ken. Maar dan is daar een ander kant van die godsdienst waarin ek myself bevind ook en dit is die subjektieve belevenis van die godsdienst waar dit nie net gaan oor klomp inlichting en dinge wat jy verstaan he, maar dit wat jy proef ondervinderlik deel aan het kom ek noem net vir jou, waar alles begin, by Hebraus 6 wat sê ons kan nie heel tyd nie, nie die fondatie leen maar ons moet voortgaan tot die volmaakte en dan vertel hy vir ons wat is die fondatie as jy het het begin by bekering, nou weet jy wat beteken bekering? Bekering beteken, om uit die wereld uit om te draai, weg te draai, en in die koninkryk in te beweeg. En nou kan een mens vir iemand vraag, het jy al tot bekering gekom? Is daar so'n moment, wat in jou lewe plaasgevind het, dat jy geloof, tot geloof in God gekom het, en sy evangelie, sy goeie nies aanvaar het, en pad gegeet uit die wereld, en dat jy hier die greep wat die wereld op jou het, dat jy daar uit losbreek. Nou weet jy wat, die woordbekeering, is een voordierende aksie. Dit gaan nooit ophou nie, nie voordat Jezus kom nie. Die duivel en die wereld gaan jou nie los nie. En hy moet dit verstaan. Jy kan dit los, maar hy gaan jou nie los nie. Jy kan jou rug op die wereld keer die wereld gaan dit nie doen nie. Die wereld gaan die hele tyd probeer om een greep op jou te kry Altyd en voordierend en elke dag En jy gaan hierdie strijd hee wat Paulus van skryf Die goeie dinge wat ek wil doen kry ek nie reg nie Die slechte goed wat ek nie wil doen nie die doen ek juis Dis een voordierende geworstel en een gestoei met die wereld nie omdat jy die wereld lief het nie, maar omdat die wereld jou nie wil het gaan nie. Kom ek geef jou vannig die voorbeeld in die Oud Testament. Die wereld, die sonde is Egypte. Die persoon wat al daar die dinge uitgevoer het was die Faroe. God wil hee sy mense moe daar uit. Hy het vir Mooses gekryd, en Mooses is die leier, en Mooses is dan gereed, en hy is recht, en die mense is recht, maar die faroe wil hulle nie laat gaan nie. En God moest daar die faroe eerst tref, met 10 pla, die een erger as die ander een. En jy nou onthou, jy kem ons die geschiedenis, van Israel daar in Egypte en na die tiende plaag die sterf die sterwe van die eersgebore sien jy kon het hou nee. van Godse mense wat daar tegen die deurposter die bloed aangesmeer het so dit hulle, hulle nie ook getref het nie. so er was groot geween in Egypte oor die sterwe van die eersgebore seens en toe die Faroe gesê, nou maar goed, nou kan hulle maar trek maar toe Godse mense trek en hiervoor hulle is die rooi toe hulle weer kom kry toe die Faroe, tot hy weer al sy manskappige monster om achter Godse mense aan te gaan, om hulle te gaan keer. Hoekom sê ek dit vir jou? Ek sê maar net weer vir jou, jy kan maar trek, jy kan maar omdraai, die wereld gaan jou nie los nie. Denk maar, ek ben nou nie begin om het een tlomgoekies op te noem, waarmee jy dalk bezig is wat een anduiding is van dat die wereld nog een greep op jou het nie. Maar dat is een moeilike greep om te breek. Dit is jy twee stoiers. As een stoier die ander die een in een greep het. Weet nie of jy al stoie gekyk het nie. Of jy geïnteresseerd is daar in nie. Betekkerlik het nogal heel ingewikkeld en betekkerlik het maar heel ongemakkelijk soos wat die een stoeer die ander in een greep kry en hy om daar vast pen tegen die grond want hy moet die skouers van die opponent in die grond vast en dan sien hy die geworstel hoe hy die persoon allerhande snaakse bewegings uitvoer so dat sy rug nie daar tegen die grond vastgepen word nie en het hou nie op nie mense Dit hou nie dood, gewoon nie op nie, totdat die geveg voorbij is nie. Gryp hierdie ouwens dieel elke keer na mekaar. Dit die worsteling. En een type van hierdie worsteling kom daaruit, Jakob en Esau, toe hy nog ongebore was in die moederskoot, was daar al die geworstel aan die gang dit het tot hierdie huid en uur tot vandag nog nooit opgehou nie. Die worsteling tussen Jordanië en Israel, bly nog vandag steeds geldig. As jy daar gaan toer, dan sien jy, van hierdie worsteling, wat nog nooit opgehou het. Nie. So daar tekens om ons te help, mense, die, daar is tyd, tyd, Godse tyd, Godse ammenak, Godse uurwerk, om ons te help met tekens van die tyd. Omdat die heren nie wil hy al hierdie goed met skielik oor ons kom nie, het hy gesê, daar tekens, en nou het hy om ons nou al gekyk. Al hierdie tekens wat ek nou nou vir jou gelees het, het al reeds in vervulling gegaan, daar is nie een van hulle wat nou wacht, om nog in vervulling te gaan. He. So, toe het Jezus gesê, maar nou moet jy nie verskrik word nie, want dis maar net die begin van die einde. En hierdie gedeelte word in Likas 21, word dit weer herhaal. Ek lees vir jou vanaf vers 20, en wanneer jylle Jerusalem door die leers omsingeld sien, dan moet jylle weet, dat die woestijn, dat die verwoesting nabui is. En in vers 25 Daar sal tekens wees aan die son en die maan en die sterre en op die aarde benauwdheid van nazies en hulle radeloosheid wanneer see en branders dreen. Daar sal tekens wees aan die son en die maan, en die sterre. Ek wil vanavond vir jou net kortliks, ons is omtrent net, oor, net een minuut of twee om daar oor te praat, vir jou te sê, en want ek gaan nou nog daar een aandag gee, in detail, vanuit bepaalde constellaties, ken jy die zodiek, die dierereem, wat die bybel van praat, Engels als die zodiek vertaal word, die 12 sterre constellaties in die jimmel, en ek gaan jou aandag vestig op drie van hulle wat by mekaar is die een is die vrou of die virgo die ander een is libra of die weegskaal en die ander een is die leeuw nou die virgo staan tussen hier die twee en ek wil hy moet mooi hier die prentje onthou want daarmee gaan ek nou afsluit die vrou staan met haar voete op die weegskaal hoekom? want sy gaan geweeg word, jy gaan geweeg word, en wie gaan jou weeg? Die leeuw, die leeuw uit die stam van Juda, gaan jou weeg, en daar is dan dinge wat focus op die vrou, wat ek later met jou gaan deel, hierdie keer wil ek hee, jy moet net die, die drie tekens onder, hierdie drie constellaties by mekaar, een volgt jy aan op, die vrou in die middel, en sy staan op die weegskal met haar voete, en sy staan voor die leeuw, want die leeuw is die leeuw in die stam van Juda, dit is sy rechterstoel waarvoor die mense gaan verskyn, ek en jy ook. En nou wil ek nie hee, jy moet bang wees daarvoor nie, Jy moet opgewonde wees en jy kan net opgewonde wees as jy alles verstaan en gereed maak so al jy die goed jou nie skielik oorval soos barensnood, een swanger vrou oorval nie. Daarmee hoop ek dat dit vir jou een inspiratie is om volgende keer weer te luisteren maar om ander mense ook daarvan te vertel, van mense vir wie jy omgee. En daarmee gaan ek jou dan nou groet, en hoop ek, dat jy een wonderlijke, wonderlijke aand, sal geniet, lekker sal slaap, rustig sal wees, en omdou die here is by lief vir jou, ek is lief vir jou, geef jou om, En daarmee groet ek jou hiervan uit Ayrinie in Suid-Afrika. Shalom.